פרק קמ"ח הללויה, הללו את אדוני מן <השמיים> <הללו <הוא> במרומים, הללוהו <חול מלאכיו> <הללו <הוא> כל מלאכיו, <צבעיו> הללוהו <שמש וירח> <הללו <הוא> כל וירח, <כוכבי אורו> הללוהו כל שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יעללו את שם אדוני, קיחו צבא ונבראו, ויעמידם לעד <לעולם> חוק נתן ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תחומות, אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה עושה דברו. ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בחימה, רמס וציפור כנף. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתולות.